Вона схопилася з місця. Та не можна ж так. Вона буде кричати, стукати, поки її випустять. Тоді побіжить. Але ж він отдав хазяїнові ключ. Хіба ж її хазяїн випустить? Ні, не так. А треба нишком утекти. Але ж її двічі замкнуло. Вона підійшла до тоненьких шальочних дверей і поторсила їх. З того боку, Біля них були кільця, замкнені невеличким замком. Це було видко, бо двері трохи відхилялися. Вона могла просунути в щилину палець. Левантина з усієї сили натиснула на двері плечем раз вдруге, втретє, силкуючись, чи не вирве таким робом кільця. Двері тріщали, але кільця не виривалась. Вона Спитувала іще кілька разів, напружуючись, що сили, але нічого не помагалось. Задихана сіла знову на ліжко. Адь якби в неї було щось, сокира, молоток, вона б тоді знала, що зробити. Почала нишпорити поза камарку, мацаючи в темряві руками, але не знаходила нічого. Нарешті, після довгої шуканини, аж в далекому кутку під ліжком, Налапала якусь залізну річ, витягла її на світ до дверей. Це були старі обценьки. Левантина спробувала просунути їх крізь двері, але вони не пролазили. Повернула тонкими кінцями і змогла заложити їх кільце, тоді почала розхитувати його. Робити було дуже незручно. Кільце хиталось вельми мало, але таки хиталось. Ще трохи такої роботи, і кільце вискочило з дверей. Двері відчинились, Левантина була в другій хаті. Кинулась до других дверей, але ці уже не на кільцях замикались. Важкі дебелі двері зачинені були щільно і замкнуті, мабуть, на засу або що. Левантина поторсала, але нічого не зрушила їх. «Буду штовхати плечем», — подумала собі. «А може відхиляться хоч трохи, щоб просунути апценки, Почала штовхати, силкуючись якомога тихше робити. Спершу натискала, не поспішаючись, але з усієї сили. Двері стояли нерухомо. Почала тоді штовхати палкиш, б'ючись об двері плечми, оббиваючи їх до синяків, до крові під рукавом сорочки». Забула, що її можуть почути. І була на очі, плечі, іма, ліктями. У запалі мало почуваючи біль, сама розуміючи, що це не помага, але не можучи покинути, бо хотіла вирвати з цієї тюрми. Билася, обміцні двері, як пташка-невільниця б'ється, об невблаганні грати клітки тюрми. Нарешті, знеможена, знесилена, спинилась, похилившись на ці двері, Важко дихаючи, побиті плечі лікті дуже боліли. Відпочивала так кілька часу. Крізь невеличке вікно бачила, що на дворі уже смеркалось, Підійшла до вікна і стала його оглядати. Шибки були такі маленькі, що якби видавити одну, то не можна було б пролізти. А зроблено вікно було так, що не відчинялось. Поламати його? чи вона подовжити. А коли б її здоліла, то почують же хазяї, як трещатиме вікно, брещатимуть побиті шипки. Почала роздивлятися вікно на двір і побачила перед себе якусь замкнену шопу чи возівню. Людей не бачила, щоб ходили. Але можуть поблизу ходити, отут зараз таки, то й почують її. А якби усе вікно випхати, може б це тихше було? Воно було прибите з надвору гвістками, але гвістки ті давно вже поїржавіли, а як Левантина натисла на вікно з одного боку, то вони поламались, і вікно зараз же почало випиратися з луток. — Якого тобі чорта треба? — гримнув під вікном просто Левантини сердитий товстий голос. Дівчина вмить захилилась за стіну і стояла вся похоловши, тремтячи. Це ж побачили вже її, це ж хазяїн. Ходи поночі, вишукуй, чорт батька зна що.